Kuusikuinen pentu nyt, tämä tämän neiti. Hän ei kyllä mitenkään ole semmoinen sulonen kissanpentu ja suoraan sanottuna, kun hänellä ei siis ole karvoja ollenkaan. Mm, joo, Kanada on aavistuksen verran karva on tässä nenässä ja sitten on niin korvissa. Kuuluu olla karvaa, sen lisäksi sitten rotumääritelmä sallii hieman karvaa noissa varpaissa ja hännässä. Tämä on siis todella vielä pieni. Neillä on valtavan pitkät kädet ainakin, mitä hän tuolta ojentelee. Miten suureksi tämmöiset kasvavat? Kanadan sphinx-tytöt on semmoisia ehkä kolmen ja neljän kilon välistä. Ja urokset saattaa kasvaa huomattavasti suuremmiksi. Mutta tyypillisesti ne on semmoinen 5-6 kuuden kilon kokoisia.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 Kuuluuko sitä hoitaa jotenkin? No sitä pestää niin säännöllisesti sen mukaan, miltä se tuntuu, että tarvii pesua. Että ehkä semmonen kerran kuussa niin suunnilleen. Että. Mutta se on hyvin nopea toimenpide se suihku. Siinä ei montaa hetkeä mene, kun... Kyllä se sieltä rupeaa tulemaan kyllä. Tämä on kyllä kuin sikäli niin jännän näköinen, että hänellä on tuommoisia poimuja. Jotenkin niin semmoinen vanha mies oikein kuurttu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 On, on semmosia, ja ei mielellä ainoaksi lemmikiksi kuitenkaan. Tai sitten pitää olla vaikka lapsia tai jotain. Actionia, Actionia pitää olla, et silloin nämä on niinku tyytyväisiä. Miten no on silmät on musta hyvin erikoisen väriset ja näköiset? No nämä on jo, sit runan muotoiset, mutta nämä on tietysti kun hän on tämmöinen tota, tonkineesi naamio. Eli ne on tämmöiset vedenväriset, niin kuin ne on. Nää, eihän hän oikeastaan ole niinku, vedenväriset, vähän vaaleen siniset. Ja sä tulet myöskin Suomesta. Joo, joo, me ollaan tuossa Klaukkalassa niin. No niin, kiitoksia. Kiitoksia sulle. Kiitoksia. Vatsan pohjassa perhonen, hevonen ja tuhat jalkainen. Tulin eteesi väristen, sellainen lempi on. Aiku ja sylityksi. Ei me jäätymä olin yksi. Pakahduksista pettymyksiin, sellaista lempi on. Käy tuuli Aaveiden kaupungissa, kunnat piti se liitoksissa. Onko mun toivoni sammuksissa, missä mun lempi on? Nyt olen uuden risteyksen essä. Säkin poskella itken reessä, eristin sielua liikenteessä, missä mun lempi on. Jos sä tyykkä ylä niin tämä kylä on kun autio saari, mä oon sun peria. Ylän verellä naimisiin, naama edellä asfautiin, kamatauton ja helvettiin, sellaista lempi on. Kun kuuta lakkasin ulkomasta, tähdet tippuivat syliini vasta. On aika luopua harniskasta, sellaista lempi on. Ja jos hän tykkää, niin tämä kylä on kun autiosaari, na on Kyllä kylä on kun saari, Mä oon sun perjantai ja maanantai. Missään ei ole kettää, lähekö silti. Tänä yönä meillä on akkurit tirti, Mä oon sun perjantai ja maanantai. Jos sä tykkää, lähekkä baari. Tämä kylä on kun saari, Mä oon sun perjantai ja maanantai.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 No, nämä on keskikokoisia, että tuo uros painaa semmonen 6 kiloa ja sitten tuo naaras on 4 konen. Okei, no ei ne sitten ihan mahottoman kokoisia ole, mutta ehkä vähän tommosia, nyt tavallaan kuitenkin mä isompia, isompia sitten kumminkin. Ja tota, sulla oli oikein hienot nimet näille.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 seni yö on, silmäni luon taivaaseen. Tumma se katto, tähtinä tuikki on katseensa tutkimaton. Suunnaton tähtien määrä, häipyön kaukaisuuteen. Niin pientä rataa, maapallomataa, omaansa ainuudelleen. Pois. Tähdet, tähdet, silloin mun helpompi ois. Tähdet, tähdet, enkö jo tulla mä saa. Tähdet, tähdet, ikuisuuksiin ajantaa. Jos jotain antaa tailemmen rantaa, käy antaa se suoraan vain vie. Aamuhun yön tähdet haipuu, idässä pian ruskottaa. Karvas ja kaipuu, pää alas taipuu, päivä käy uuskoittamaan. Noin mun helpompi ois. Tähdet, tähdet, enkö jo tullaan saa. Tähdet, tähdet, ikuisuuksiin ajantaa.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 Diana voitti jotakin. Mä en oikein ymmärrä näistä, kun mä oon niin maallikko, että mitä nämä tarkoittaa, nämä tämmöiset hienoudet. No hän oli kategorian kolme, niin paras aikuinen naaras. Ja rotu oli? Brittiläinen pitkäkarva.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 joo siis viime 2017 joo, joo. No, nyt tämä asia on korjattu että ei enää selväksi ja kiitoksia sulle päivästä. Oli tosi kiva. Kiva tavata ja saada uusia ystäviä täällä. Kiitos paljon. Niin,